تولې کریم هم ما بعد بسم الله الرحمن الرحيم بابت یم مخکي هم یو مسح ذکر کی> <مخی جزیو> و خصوص چې کندنه یو بل مسح ذکر کوي زه مناسبه دادی چې مخکي نیابت جوړيو خصوص نیابت کول او د څو غسل لے> مخ کے طرف دا غسل نیابتو دا غسل الرجل مسال الخفین اُس شکم دینو دا کل او دس نائب ذکر کی تا تیموم دے او دا کل تیموم دا کل غسل نائب ذکر کی تیموم دے نیابت او کلن اغا ذکر کی باب تیموم باب کی نح او د تيمم مطابق خلور مسلې یو ما به تيمم جو مسلا ما يجوز ما يجوز له او درو مسلا كيفيه او سلوره مسلا اعاده اعاده الصلاه المتيمم تعالی الله رحمه الله تعالی ذکر کړی دي ته شریعت چه د واقعا سهولت عمره او لې پکره نځایو کې او سرادت په خاطر نه او د اسمینان قلبی نه اتوی بی خاطر او دی اتمنانی قلبینا مطلب و صوب نشتا او تا مکلف کی بدیت اشتا و خام خواب پیدا کئے او دی تیم کې به دست کئے تو دا گران خبر ہو تو شریعت دا ګران حکم لري کو خو دا بندہ اطمینان نکی دو لیکن زدہ چی چې ہوئی چیز کو پلی تاکو نا لیکن زدہ سوکم مون زوکم لکا دا لکا مخابنانا آنو اتمینان نکی دلکا و اللہ رب العزت داغی و بدل کی خود سیکی خودو بدل چه تیمو مو کبس و تیمو مو کی دی اتمینانو شو چې بس ماسو کو فحارتو کو وم سبولت را گئی اوم اتمینانی قلبی را گئی ازداز شریعتو نکرل چه بس او بنیشتن نیشت حربانیو دست ځګه کدای شي بلکل اربانه او دسو نشته ردیث مینان قلبی نه راځه مړه دباوي شي او ووبو خو ما به کتلی نه یو ولدا زه د قشانت ولاره مسخات اسخا سیما ولاره د خلکو مسلمان په تیموم اکتي پا نه کی تیموم ته وې ده ما ملګرو الله دې رحمت له پات شه مشر بابو نو زماره کمرې نه بهارو نو ما څه په ټپ ټپ ټاو مې ستاسو مونږولې نه کوي دې څه شي مونږ ما ته کوم مونږ نه کوي تاسو د ما ته په ستر مونږو دا ستاسو پریدي ما کړه نه یت نه هغه نه ودا ستنه پریدين ما ته مونږ غواړنه دا څه ریوي ده څه دې دا ما په رورو په موږ مې راوړا نو ماته وی چې دا زړه شپاره کومه ده سنت ملت نشم کولم خدای باندې پر اس کا ووم دی او سوکه ورور میرا و ورور چې پرځه میرا ول دمه تمه ته څه کینم څه نه تم کاو کنه ده په خپلم راوړم او به. بلیګاو ورور راوړل وی دا دا نه څه کومه خبره ده وای دغه شانتي بس خافس خوي هغه د میچاز د و دا دال سمونځي ماله ته مونږ ته مونږ ته مسخاله نه کېدنه تیدي خاطر ناراضیته بینان دار زمشي کله بدل وسي را راشي د بند سراشي اطمینان چي له يو نه شند بل کوسو شو بیا دویم دنيابد د پاره خاور مختارک دي نيابند د پاره ځمکه تسوا مختار یعنی زه وګو قایم مقام سو ګرځاوله خاور یو ځای چې دار ځای موجودي دا ډیره کم چتني دا ډیر کم ځای نيچي ته شیش ماحل کې سو قيد شي اپسی وجود ارد نیم سمنی واجود ارد بری نو ارد تا سشی واجولت موجودی دشز نو دیکی سهولت تی نو چه خاما خوا چه بیر دست شی گران مقرر نیکی شغب یعنی ملاوییییییی لکن دست شی مقرر که شغب سکی ملاوییییییییییت دوی مخبر دادا دوی مواجب چه دا خورا چه دانو پس زو نو زائی که دا متوحیره گردی دلی دا اکا مخ چې ساپلی چې کم نو په څ راچاه په مکه باې را کاه اوس کېږي پاې پېراي زای ک دا متاهره سه شوي ده ګرځې دللی ده او درې مداد ده چېد سره دا مناسب دی د تشیر لواجه سره لکه خا راواې په مخه راکا که نه بنی نو اونی لو لکه بس د د مخه کوړوم ماپ میږم دا مناسب لگ دا عفو سرام نڑی را چې که چې چه تیخو ما بطلب کړي نه لگ دا عفو سرام دی رسدن مناسب دا تعفیر الوجه دا دی وجه نبی ری صلاة و سلام فرمائل دار دی امت خصوصیت تی چې جو عیلت لی الارضو ما کلوها مسجدن و قبورا طول از مکه چه کندن زمان جمعات تی اور طول از مکه چه کندن زمان تپارفا کون کی دا دهغه چې کمدنو دد مناسبت سره د خاورزه کا مختاره که ددي اومتد خصوصیت چې کمدننو زی ده ځ چې کومه د دا دغه که نه داشی تهی دا مکتې چې کومی نقطې د دا د عالمانو چې کمدنو لکه د دو مطابق کومی دا زنی نکتی چی دا عالمانو <سؤال> دو زوغ مطابق زنی عالم بانی یو زوغ غالی بی نا یو شان نکتی ہوئی زنی بانی بل شانت زوغ غالی بی ناغا بل شانت نکتی ہوئی یاد علاقائی مناسبت سر نکتی زنی اغا نکتی بی لکن صحیح دکنه حکم کو اک کئی اکو لکن دا سوشی بی نکتی بی نو دا فده که از دنو عالمانو استاسو بشانتی چی کم دنو لگتاو عمومی ذهن لري او عالمي ذهن لري غا غالبا په نقطه دا وي چې جويلت لي الارض كلها مسجدہ چونګې دا عمر د خلافت احمد پر راغله د سالم انسانيت د امامت د پر راغله نو د دې سجده مقيد په یو مقام پورې نه شو پکار د چې حدیث دي سېږي ارذ اي وي ارذ اي رده فارزکه دې بتاسې ته دعوت لري دا زاته په تبلیغ او تنفیذ لا چې کېدې شي لا دا ده چې جمعه جوړ شوې نیوی دغه بیا چې لکه د دې وجنه د سجدې په یو جمعه په ورسره شو شو او بل دا چې د دې او د 10 لپاره یو طریقه خاص نه پرتسرته دي او ودی دا نه صرف څه او بر بلکې د دې عقیدې چې څنګه ځي چې دا او په ملاوي کی نه نو دیو بیو او دیو مقلب تی پی اتمامی نعمت دو باری تعالی چه دیو چه کمدنو دا نعمت توری دنیا تا سکی را سیده دیو جناد تیمون پا آیات کی اخیر کی ویدی ما جعل علیکم ما یعید الله لیا جعل علیکم من حرج ولیکن یعید لی صحیرکو و یو تیم منعمت من ہو علیکم چه دا دی اتمامی سا دا پارا دی تا نعمت دا پارا دی چه دو تا چه کمدنو دا دن منشن منشن وتا نه سیدانه وشه رجعات پوس کوم درو نو مستی ته شو را غدا نه خوبه او خوبه نه بیا بس چلی کار انا نو بدر زوار غواله کا ای ز کانا خدای نه یوه چې تیمم نو بوږنجي خدا غوږه هر سړی په سفر کې تیمم کړو کور راغه په جمی کې سکو تیمم کو خدای مز درز به ته سکو یسته ویره تیمم نو بوږنجي خدای وو ته خدا دا ملان غر کې مون نه ډېره دا خو جوړ کار ورکار دی تمه کملی ته مخامخونو ملګرو کمره وا انا زدلې را جیل تا ودلما چې زه لا نه مانو ما ما ما سره یو بوتل کې وبوي نو ما وبره را واستیو با وړو کې بالټیری په کمره کې پروتو دا رنگونو دا بالټی چې دا د ستنبر دا د پروتو لګه نو ما فارې کې و د سوتن وګبو انتهایي خوي دیری زیادی یخیگی لکن. واو روی. یو جمعه و یو بوتل و بوتل که خاصیم یخیگی لکن. ولی غذایم در شانتی و چه یخو دیر. ما تیوزا سوکو. خانوزا چیز رنگی آله ما سهر منزو شو لکن درسی. نانور کمریخ کار شو. نایو کمره ما تا مخامخ شو شو. نا غیر روگونده که درسی پاسی دل درسی و د که درسی. درسی اگدی کرده کنه و د داسکل ورو بس داسکل په موځ درې ما بیا را تاسې چې کتاب وکړو نو مې دې په کومه ټکی چا دې نو لکه په جندل مې نه سوګدار شي خاص نو چې را د نورتی شو نو ته وی وی لکه تاسو ووختی دی که راخلصوي کنه او د موز کټول دیواله تور کړل نا په خیر چې خامخه چې لاسپال نو خیرې را ي که نه نو حح ده اوس حمیر او ته و سر نو هغه ما تا سر نو مونسه چلو تېبون کوم نو ما ته مو مولې کوئ تا سره رووبشته نو یوبو خو د سکول ماچ غواړې زر کو ده نه وی را کړی دی نه ما چې ووبد سرهشته چې ووبړې دلته درکې غوښه و درخه نو ته یو به کم ځې دا چې ما رلوخی چې مل دی داسې کې ته یو وي چې کمر کې لوڅو وینځل کنه هدا دا غوالټي کې نو ما الله صدا پکی وینځي کنه دا پکی ته یو وي دا غوالټو کې کوي کنه راستای په ورزړه نه او یو سور اجازه پاتې نو پاغي خو به ته مونږه بارا شورو کاوه د شورو مته د ځاله کارګتل څه به خرابو دیوال لره خلاصه وي او یو بل کمره راغی ته په پبل چا کو واسه تبه خبرو په غیمه ته مخاله دي هغه شورو یو لازم خوشاله مونږ ته خدا پته نشته په پاغي کی مولاو بس یو یو کمره په ما سفینه کې پاتره مته له دې کمره نه راوځي چې کمره کې سرکار ب له منته کې و د دو سره بهکی ودي لکانو سره به خبرې نه کو دا خو لکه چې شاه چې م کوو خبري او که نه که نه نو هغې ما تهوي را بیا پاه چې زهاست مور ته نورې خبرې خو به بیا کوو چې تننګه ل کمم ای د کوم ځ خو ما تاسو تهمون کويته دست کوو مون مونکو مع علیم در کېشت ی علی راات کل د نو دا مولی نو ما ولې چې ما خپګې کې مله تطوښم هتاور اوږي کینی مې دا رو سپورښت کوله به دا کوم لښته نو ما دا کا تاسو کمی شي او چې وګورئ مګر لو بدل کی کنه چې درې شل د لوغړ عمرانه کوي په پرووی دا په څه نو ما بیا دې همو صدقې ما ربو بلته تاو سره دې کتاب سلوخي وځي په دې کتاب 14 سم کوله خاادمه ل چې کوم راباشي غ به راپوي بیا را ځی لکه م کې څ زر دی هغه الله دی ورې په رحمتد کې بس چې به خبرې وکو بس پ زما زههن کللو ملګور ته ی دغه کوي پود کوئ په دا چې ته به در غرب دی والله را سوا وهکه نور خاامه حڅ خو به کو که نه پهد لږ داتهغوه چې د مسلمانانو دی عامو زافکارو را تاسان کې نو خصوصیت د دی دې دین د دې وجه نه لري ما وتوي دا نه کاڅي دا سره په جنگ نه پکاره چې ابل وی له جوړا بل پکمنه چې ابل وی له جوړ بل پکمنه تاسو خبره وان حوزه فضال رضی الله تعالی قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فضل ال الناس منغا ور کړه شی په ټول انسانانو مده نور مخین په مثله به ثلاثن عدد یقلنا في عدد اكثر نکي وزایل ده امت نورم نی وزایل ده امت نورم نی و دی حدیث کی ده مقیم و ناسم نبی الاسلام سوزی کر پوری دی یو جوالت صفوف اناکا صفوف الملائکا زمانگ صفونه دا سگر زولی دی د فرشتو دا موس ست داسې دا سگر لکا د چا دا, دا فرشتو دا نورو که یا امامتی نوا نورو دینونو که یا امامتای د جمیمون زوو ولک صفو له نو بچو په کوم ځای سسو او دا سړچ کوم ده نو دا د اتفاق او اتحاد او سوا علامه وا د دې وجنه قران مجید کې احادیث کې سب په صلات راغلې دی او په قران مجید کې سب په قتال راغلې ده يهبون ان الله يحب الذين قاتلته كانهم بنيان مرصوص صفا كانهم اغلب کم دنو بنیانی مرسوس نو پاگی کی با دراج نوی لکن دراج با بکی نوی نو اختلاف با بکی نوی سب پل قتال که زی کم دنو اختلاف بغض و حسد داو بکی نو جو علت صفوف ناکا صفوف الملائکا واجو علت لن الارد کلو حام دا زیرا ورزا و لشوی رازم ماذا پارا طول از مکا جمعات بی میرے سجد مستانا لہذا اس کیلئے مسجد کی قید نہیں نمو چھکم زیدر بانیل تواریکی کی جروع دریگی جو رکاتزا جو, جو علت لانا الارض قلوها ماسیدہ دویم و جو علت تربت ریم و جو علت تربت والنا فہورا گرزاولی شوید خواب رددی زمان دا پارا پاک پاون کی ازا علم نجدل ما چکلو نمو مبورے بے وسرو شکر دی ازا علم نجدل ما ما دیگی مختصرہ مسالہ دادا چه صرف خاورا ما نبتیمون کی گی او کل خاورنہ علاوہ و نور سزنو تیمون کی امام شافرہ مولا زمانگی با امی صفرہ مولا تعالی اغیوی تش پا خاورا کی تش پا چاکی گی خاورا امام بغانی فرح مولا تعالی زکر کری دی چه دے جن سر د کی نصر شیویلو پاگی کی او چې د جن سر چانے ازمہ کی نم اوس ره دا د جن سره مکې نه نه کاره د جن سر د مکې نه ن دی چې کمم د جن سره د چاانه دی د مکې نه دی هغې باې تهکې ګټه چې ده دا د جننس سر د چاانه ده ګټه ګټا سیمتته ش ده ګټه سیټ سر د ګټا شګته ش ده ګټا د پرته کېږي تهونکې معبل سرې پهسه کېي او د ډوړه وینيسته او ساده تر چې ده د جنس د ځمکې نه لري ساده کیشي دورو دوري چې له کتل الله سوو او پخه سشي راشي کمبل چې دورو دوري له کړه کمبل هرڅه نه چې له کور په کمبل تموم نه کیږي ځکه کافور سارسل دي کنه هغه نه چې طالب په کمبل و ان شاء الله کیږي ځوم او طالب به نه خوجا کیږي چې له منځه ځمکه کاږدې ده له سټور شو یا سبخوار دي له پښې خيران هغه نو دانتي چې د جنسه د ځمکه نه نو پدی باندې لکه ماربلی دی نو پدی باندې تموم کیږي په پرسته پرس کړه لري د پدی تموم کیږي او د څمبر چې دی کنه او دا د جن د ځمکه نه کې لکه مصاله فایل لټایل دا فایل چې دا دا فایل د دا د کمندرو سکړنه نه چونه دی پدی کې لکه کیمیکل نور څه راجلی دی نو بدی دیغه احتیاط پر کار دی پټیل باندې او پر डिसेंबर باندې پینسیپنت اویز مزه دا را کړي دا چوله چینه انداز شه دین سره څه مګر کار څنګه نه پدې کې اور دا شوه د بیا خو په بډی کې خو بیاو احتیاط پر کار به پدانو زونه ایمان ته وای رتول ژونه سټی بلاد چه دی بلاد روبلا کوم کی خبر با دی بانی کی گی او اغی وطوی امام اشایفی رحم اللہ ویجوی اللہ تربتو حالی لیلی تیوی لیلی تربتو حالی امام سے بطوی سعیدان طیبای بیلی فترممو سعیدان طیبای بیلی سعید واجو الارد طویلی کی گی سعید ستوی واجو الارد طویلی کی گی اور در تربت تخصیص افضلیت لا دیکھو تخصیص لنا بس ج دلتا کہ ذکر د طربت تخصیص لا نمی شبا جی کی گی اوپنو رو نمی کی گی دا عبدالیت تارے خدا دا چه بچائی خواهو رو بیتر ازالی چیسی شی خواهو رو واجوه لیت طربتو آ تورا ازالم نجد الما فان امران فی سفر المان نبی صلی اللہ علیہ وسلم من پر سفر کے نبی علیہ السلام سراؤو فسول اللہ بالناس نبی علیہ السلام منزو کو فلمن فسلم انسولاتی نبی علیہ السلام منزو فارس ویزاو وبرجل المعتزل یو صلی دلی تولارو لن یسولی چی منزو نسول وقام سرا قال ما منا کرا فلان سوشی بند کردی منزو نیت لان کیا انتو سولی امال قوم قال اصابتی جنابتون دو غسل ضرورت پیرا جنابت را دن سیدنو دولا ما آ. وګنیسته نبی اسلام وته عليه کبستعيد پاین نو یکي په د قرآن مجيد نوم ثابت دی نو حق ومون غيوا دلول ویل چې په طهاره دو طهاره کي خبره د بارا کوم څه کوله شي پهموږ کوله شي ان د جنابات د طهاره پهموږ کوله شي چې بعد دغې طريقه څنګه ناراسته وایي څه وایي عليه د څو مراد نوازه الارض فایدنو یا فیقا متفقن علیه وان امار خالجا رجل اللہ عمر بن الخطاب امار رجل اللہ ترانو اوی وی جا رجل اللہ عمر بن الخطاب رابع صلی اللہ رجل اللہ ترانو تبقال اوی قلب استویلما ما جنابت او بو تو وراسه دما اقل عمر له عمر اما تذکروا عمر عمر توي کولی ویاد دلی تکدسته جواب د راتلیادو کنه عمر توي که جواب نو ور کنه ویاد دلی چه نه په سفر پره په سفر کیو انا وا انت په امما انته فلمته سوللي تامونز نه کوو په ام انا تم خ ماتت دواو ته جناب شوو د شپې اختلاام او سفرو دسهارت چې مو ټایو تا سوونه کوو او زړم په خاارو غور وختم په خاورتهزه شوم ف وختم پاس ته مامونز کوو په دکرتهځاله کلې نووي سرسللم ما نبی صلی اللہ علیہ وسلم تدعوهی فقال انما یتی که هذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم رأتوه غخطوط تسائجه تو دادلہ کاکیوہ دادلہ سوک قاتیوہ فزارہ بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوہہلا زمکہ بکفے الارض فنفخ فیہی صلی اللہ علیہ وسلم سلی لکھنا انہی ذائری خائلہ دنون سا اندللہ لکھا فنفخ فیہ ثم پای له بي السلام داسکل دا له ګلوه کنا خلک راول کې دلته د دینه استدلال یو په کې دای استدلال وکړو یو که څه هم ډېر واسي یو زرداسه کا اندای څه پرداسه کا یو زردل سره په زړه یو کوه او دا یې دغه چې کومه نظر کا په انګل کا د تسییل وا د ته کورې مخکه تمونکې شو تیر شو رو را روان دي غسل ک یې باید ت شو تا غلې ما ویل مونکې په کار کي په اناند کې چې ګو ویللو چې زرربتون لوا زتون ل یاد تهمون ضررربان دي زرربتون لوا تون ل یا د نو هغه ت پرې دا دیم بغډاو کو چې زموږ کې څه مثلال شاته او چې دوی وڅې نو بل زرب ته نه نو دې په راتل غریبانو سره درځه دوی بس کاپټن یې وې دي کنه نه کړو دوی بس ای کاپټن پورې دي درس کلیات سره دې الله سره ساتينه کې راست نو د مته مو کړ دی په دا با نه دی کړی پ ځای به وکو م تو خو به اودس کې زما اودستهکران دی د نو داسې مادانې په کېلاسې شیرره و غولی دا په کنی دی ما ویل دا په ک دی کار ک دا سیپت دی کم ما ته و تهما ته خبرېمه کوستا خبرې په ما سره کوي د ما ور ته دا کسهه کړی د ما ولبدیا په دا په د بوته باندې ستړکیږي ته چللې بګې د ویزلې دا تما پر دې ځکه چې د پکی شاورو پرا دا کپین چې پکره د دموته دا یادین چې پکره راغلی دا یادین چې راغلی ځنه داول بلکفن فرض دی او دا یادین سنت کی او به تر خبره راغل احناف نو جمهور هم دا ذکر چې ګوره خبره چدا کو نبی علیہ السلام اغا ته د اودس تموم چلو او دغه څنګه ته مون چلو نو اغا امرله تو بوستله تموم ورته پاته نو چدا سنوي او د اودس د بارې کوم تموم راغوله سکی ده نو نبی علیہ السلام اکی د طرف سټی اشاره کی چبدا ده له pore یعنی اغا زور تموم چکم د چا پر شانتی حضر د بارې کی نو اګه شاد رچاره راوکا تو کو صل ودن نبي صلی اللہ دو اندامون ته اشاره کاولا د پارا د اسکار د تمہ او اور دا تمہ روح د اسکار دا پارا اسا کاولا اشارہ کاولا ردی تیر جی کبھن ردہ فل اللہ انجا جوڑا کوا حضر کردو ذالک علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقار نمائک فی کہا قضا حضر رب النبی صلی اللہ وسلم بکفئی الارضا ونفق فیہما ثمما تصاذه ما وجد وكفيه قال انما يكفيك ان تضرب بيده كالارض ثم تنفخ ثم تنصبها وجهك وكفيك مطلب ده حديث بهذا القول قال ابو الجنه ابن الحارث بن سما قال مررت على النبي صلى الله عليه سما ډایرک ریوا د نبی صلی الله علیه وسلم مړ څول نبی صلی الله علیه وسلم ځنو ایمان زادې کښډې دي په ډېر ریوا کې انخپاش شته ددن الله اندې کومراوي دي ددن الله اندې کومراوي دي ضاغط سیمه چې کوم ده نو اغاض تابع تا نه دا دا سیمانه ده تابع تا ا علامه اول تو لنبي صلى الله عليه وسلم وايوول نبي عليه السلام باختر شما غاز سمعتو فسلمت عليه فلم يرد عليا حتى قام الى الجدار فحته يعني خرب گرا ستارکړه بیا سن قامت ماو اذا قام فتشد قالوا سراوا ثم وجد الان جدار فمساواهه وزرعهه ثم رد عليا بحيث كندنو ما تو سلام جواب را کو دا وصلو فته رشيوا تفصيلا كيف تمم لرد السلام به به تراس کی اولام اجد هذه الروايه صحیح ہے فلا في الكتاب الحميدي فَلَا كِنْ ذَكَرْعُوْ فِي شَرَهِ سُنَّا وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنَ حَدِيثٌ فَمْسُدِّن سَبْرَحِمَ اللَّهُ تَعْلَىٰ جِلِقَرْكَلِی دے ہوئی چه وَلَمْحَجِدْ حَدِيثِ روایتت اس سے ہی ہے و دا روایت چلے تو بخاری کی مشتہ دے اور مسلم کی مشتہ دے بخاری کے ارتان اس دا روایت چلے صرف راوی بدل لے نور روایت چتا دے و دے ذکر ہوئی چلہ ماجی یعنی دا روایت چکم دنو نه حل دا راوی بدل لے مسلم کیم چکم دنو دا روایت چتا یو سل پینزم مصطفیٰ کی مسلم شریف تھی وانمی زرین قالقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّا سَعیدَ طَيِّبَا یقیناً پاک پاره خاه المسلم المسللم دا چې کم د نو مسلمان دی له مجدیل معاش رسی نهګر ک دلس کاله غ بیا نومومي پهوا د د ما فل یا مو بهشره پر نهظالې کا خیرون چېڅو کورسنو او بوي د قانون مطابق چې کم غ او دې دا چې یو دلی بسڅوکو وب نه چې کوم نهواقع او زې ت که نه واقع د تهوم دی چې کوم نه واقع زه چالي دا او ز راغ نه واقع د توم قانون مطابق دی چې کمم دسه کوي تهوم دی کوي په دلمه چېڅو پورې ووب نه وي چې کله اوبه نو وجدان علماء شاول اللہ رحمه اللہ تعالیم زکر کھڑی نور شارحینم شو وجدان علماء دا عبارت تے دا قدرت المانا و آدم وجدان علماء دا عبارت تے دا عدم قدرت المانا مطلب داری شو امشتی خسر دو بو استعمال قادر نه یا له مرضی یا له ایذین مرضی دې دې بیمار دې او وبشت په هده استعمالوله نشي یا وبشت په کوی کې کته دې راځلې دې راځلې دا کوبیلیټي پاک خبره څو چې دا وا نو غدوانه ته ممنه او ته ممبای خبره سین اوس ذل ی آدم قدرت الماء یو قسم دی چبوغو قادر نه ل اجل المخلوق چې مخلوق ban دی او تعالی ور وسته ل غو لیدا ی او بو په تعالی سره کړی دا ل غو لیدا نو ا ی دیسه کمنو په کې داخل نه کې داخل نه د احناف ماالې کمو دا ده چې د س حال قادر المان لري دی بهسیمون کې موزبت کووي او چې کله قااد المان شو دد به دا ټول موزونه واپس را ګئته دا ټول موضو به سره ګ دی واپس کلس کاله او که پېنه کالهوو کار سرور دا ډر دي د قو کې داسې اووالهلس کاله خلکو تهوب نه میلاوي هغ د د ټولو کلونو منزونه اح نافو د اوصولو مثابق را ګئ د دی. شپژورک هم نام اصله شته اوونرو کتابونو کېشته او دا احافو اوس سوختې عالمانو هغوی چې جمعدنوطور کړی ده په بل م ضب بانندې د وجهې چې کبدنو د حاراج نه چې پهخوا داسېدون چې لکه فببه خلکو د نه میلاويدللی قیدان به هغې ل همشهه کوللی اوبو ی وختې میوار نه کړ بیا بهسه کولی پر کولی د ې موونه کو کاغه را اوګر خبره نه شته اوس او دوووي غې و چې بس دام په هغې کسه شوې د داخل دی چې دا وادمې خود را لیکن سن شیل مرزن یا لیمانیعن نه دقشان دیجی کمدنو داؤنه شیلی آج دل مخلوق فدبانی جی کمدنو دوبارا داغنشتبیع احنا فکم دا قول دا زنشتا لیکن مختابیهی نو لیکن دا قول پکیو بس باغ غیر مختابیهی قولیو سگر دا ولده تو مختابیهی لعاصر دواجه نو وانجا برن خالا خرجنا فی سفر منگا سفر که او سلوکا ساورا جولم مننا حجر زمان یا ملگری بانگاک را رئی یعنی چاکان راوشتا زمان نا ملگری ستار پیگر قلولا فشد جهو فیراسی ساره علاگی دو بیا قدرتی خبرې چې بیمار شندت اختلامون دیر کی زکر اگول سسشی نفاحت علاما زیت احتلام و سن. فصالح اصطانوو. دمال گرون تاپوسو کو حل تجدون لی رخصتا. ایتا ما نطبع کنجش تکلشتی. ایمم بارکی. ما نجد لکا رخصتا. من نمالو منتا رخصتا وجادت. ناوال. قوله قرآن مجید. دیستی رب چه دا فا ایلم تجید. فا فمن لم یجید. شایچ اوبوب نومنی. مزیس سرک و وجدان المابانی حمل کرو. آدمی وجدانو؟ ممان. بیزه کا اجتیاد که نا بیمان جد لکا رخصتا وانتا تقدر علی الماب او تا قادر اوبوبانی فقت صلاح اکو قسلو که اگا زخم جورو سر زخم و سو جورو ایت او بلائنی شایل علامہ قدمندار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر ذلیل من کو اللہ نے پوچھا زوئی کو غیر مجہول لگا رہا کو غیر ذلیل نبی علیہ السلام تعالو علیہ شو قال نبی علیہ السلام فرمایا قتلوه قتلهم الله ذی وجل کو یہ ملکی اللہ سالو اس لم یعلم شنو بولن لسل کلو اپوس کلو غنا پای نما د ن علاج دلااج د جاال لاسه ش دی دپول کوول دی د معکانه یپې یتی م وې واللااجرهېږي دمون کړه دی اولاې وا را جو رږي سوال دی چې دا کمم په کومه مسله ده چېې پم وککوو پوم په زخم باندې پټه له ګول و د څوممه یم سوالی او سر چې سري دا کمه طریکی په د خو چاپور نه دیې شو بجزا باندې باندی پٹایاو لگے او طول بجنو مینزی بیا سیمون پیجرس پی شو بجزا کام پٹایا سکی او لگے او طول بجن سکی گو شروکی او پٹایا بچوکی ماسا نو بیا سیمون پیجرس پی نو دی تلدواؤ سماغنا پس لاندی لیکلی دی بھی او آو نو پا مانا در آو نبی علی السلام دو جواب آوار سر نور بدن تبجن نو او نور بزن لګوب را شتهولې شوي د به زخهم به پټ ل کوولی وه نور به زن د ب هم پاسه کړړی وه درریخه وه دته زخم تر نور بدن تبجن شولو د طرری خیر تجن شوي نو یعنی اووب استالولې شوي او که چر ته کې نور بدنته تلیپو تبجنو او ځای چې کم نور وب د شي د وضعیت یې عامه دا یو جواب په یو صورت کې بل جواب په بل صورت کې دوه جوابونه یې یې تېرمه ما او یو اصله راوځه کمندرو معنا د او باندې پدې کې د کمندنو څخه تل نه سده یې تکرده اته لو قتلوا الما قتلهم الله زکردین دا فاتوه تکمدنو و دی فاتوه بانده آغایت اکمدنو دا او بے استعمال کلی او دا آغا استعمال ارماده وجن آغا سشو مرد شو ردی وجنه نسوا دیتو کو اخطلهم اللہ را زجرن دی او تحجیدن دی اکتا دزرون خیلی نیدی خدای مرکنو گلی دا تکارکو او روانی پوشوی او دا نبی علیہ السلام دئنه په دې باندې د او له قصاص سره هیڅ امکان نه کوم دې یو قسم اجتهاد کړو اگر چې به اجتهاد کړی شو غلط وو د دې وجهنه چې نړۍ علم پکې ویو څه خبرو کې د هغه د وجهنه د هغه شي د فقیه په مفتی باندې نشته دیر پچای نشته او پچا مفتی باندې نشته البته الله رب رضات نه مافه سوال پکاره سری خواه صید خودري حاله خهجره جوړېفی سفرار کسان په سفر کې وط په ادهتهېپلاتتو نومون کاټم راېول سما همما وګونهوي او تهه ما صیدن په با فول لایه منځ وکړو څمه وجهل ما بیا او بچې کمموندې فیل و ټم کې دن نه دن نه په د آ د ممسپله یځوي ی ده دوباره دوبارهود او بللی عادده نفرهڅوممه طیا رسولله زم بیاران نه بیا اسلام له په ل که ذلك په قال لدي لم یید چې کم یو عاده نه وورړه نوغهته وي سب ته س نه د سیدہ سلاتو طریق د صحیح ده قانون د تیک استعمال کړه د موز د صحیح دی چې کوم اودهو موز عادده وړله کلهوررهته تا لوي ز سوه شو سعیده گنا، سالت شو؟ نا دا آغاق خبر آوار شا آغاق لا مستقل وین شوي نو دا کل مستقل وین شوي دیزان بخبرائی احکاماتو نا یاد آده چه مونز که ولد تاخیر و که طلب چې په اصول دست کڑه ده تایمون اصول دست کڑه ده تایمون کڑه ده او مونز اخلاص کو لاتین باکی تده پاته ده او بود اون تلی نما سلگارتی تایمون یادت یا دی چې پوسول دي سکه دی تاسه ملب یعني تا او به کاتللی وي حال د کړ په اوسولو بربر یو میلیو م هررطرارتهوبو نووي صحیح شو که نه تا چې موس لاسکر س کې تې ر تا را سواله راغې بر را وړي اوس پهمون ټایم پټ دی نو په تا عاد د باره دا ممسه دلته دریم صورت چه همون دیو کو لا موس د کړه نره او غوړ اوره دی همون د یو کو لا موس د کړه نره ودري نه لانی درې صورت او داس لری سوکلی او بو داس سوکلی کو موټر سایکل یا دې ګندرو وو خار اوه لې ګلو پالټ په ثانی د موزه نه خرابېږي تاسو ته موسته دا صاحب کې هغه وروه یا خارو ورکو موزه ماسو موزه شو دا هغه ما چې د خار په आवाज باندې اوس ما د خار په आवाज موزه د خار په صبر نه आवाज باندې مستقيږي ما تيږي غدارې موزه څه شو ماسو تاسو په توګه چې د دمنګا راغې مو سالې ګل او بوللې ګل اغه دې ګندلور اوره سي یا يا دې ګندلور موټر سیکل آرن وو دا په ټول ځاآت کارنواله وو سې ګندلور لکه اوره سي دې موټر سیکل پاره موسته شو ماشي اغه نو جوه علم له حاله قال اور النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه السلام راه منا په بيدل جمل دې بيدل جمل ل طرفنا قی جرون فصلله ماې پره نور د نو سلام حبلله لجی دا ددلو معمان و مسله را ده ددي ع یو داې شو را مخکې چې تې شو هغې د مسله دا راې ده چې ابا چې کور کېږي لاله خلافین د هغې د پاره تهم جایز دی سړی به پوسهې تېرې نو بیا د سلامسلام جوابسه کېلو پوون سلام د جواب یاسکی دو او دو کہ سلام جواب دا آگا تاییتا ہو رائی جو سلام کری نو آگا تا بسکای آو رائی دو روڑ ضروری دیو اصلاوی علیکم اطایلک کیوئی اصلاو او او تاییوان او روڑ او لکا تو جواب دو جواب دو جواب دو جواب دوار کڑی گلانگاری باترک دوارجی بو تیز بوار چاہا اوځي له سره کوڅه فناخې د مخ لريات کې شوې. نو دا عبادت پوه تاوه سلام پوه کې د لا اله خلفن به سنیشتا. اله د نشتا. دا زي عبادت لکه څنګه سره ورته جنازه لا جنازه او د منډو مولانو کشو مالا کرن 30 سکند کې جنازه الله اکبر الله اکبر الله اکبر 10. مې په لګه دې بل ځای ونه. خلقه لانگا لگه لغتاق پاک پاک اے کنا نا بایو جنادهانا سر شد رکاتا کنو دی حنا دا سار موز دی لگا کنا کنگا دوم را زرزر وی کنا سارا خفاشی تیسایوی کده با نیمو ڈیتان دی خلقه لگه لگو داکی خیر دی تکی واضح واضح واضح بایا دیکی باگا په اگه وي اللہ وقفر اگه اندی پا مزمد لگی آئی حتواتا بیاوی اللہ وقف لا چالله مولې و و بیا ېدل الله اوبر تا لکه د خیو جوپون لېرا خو په کار ده نو جه دا شانې شن او لګ بیا چې زمونږ مللاان ک پیر شي دا چې د وور جناه ف چې جن سره چا ل کې درې دي په لاکهد جننظره سووللی نه شي د زیوان نه دی کارې خبرهواده پو وررزې دي ور هغه زګا جنازیله بیا سنشته طلب نشته دا, دا را دفتر مو زرا له اوردا دی یقین راغی چې استاد په دې مرکات ته وصله په دې مرکات ته او د نوڅ او د لازم او راځمه بیا لکه سلام را تلشي بیا د دفتر ته مو سنشته طلب نشته هان دې موزه ای که مثلا ذکر نه فشته مو دې می پاتې چې واسته خبر ابو انس چې ځکه م عبادت او څکی اله لا خلاف داغه د پاره تموم څه جایزه مې بیا پی قررانو به ومتو په روانه لیبی اوه انت بيو لا مسجد ال بيستاییه خبر وروي په امر دې حاضر انه کنه يحدث انه تمستحو وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم دي تمومو کو خديده نبي عليه السلام سره بي صلاة الفجر فجر الغرب يكرم مستعيل قالوا وانيت قدر نز مقوالا اللهم صلو جوين ما سن واحدا ثم عادوا فضربوا بفضل سيدنا مصعبا صحيحا بايديهما بايديهم قاموا طول الضلع المناكب والاباع نو سابې کړه خپل استیزا خبرونه کوشش په دې تقریر موجود نه نه په برخې ورپوره وایسته دا غوښو استیزا داین اصله ټول تر وګوره تر خوږه وګوره با تاګړو بل आवाज د بتولای دي مروه ووداون باب المسلمین